orang sahabat teman dekatnya nabi yang mengorbankan hidupnya insyaallah enggak nunggu pengumuman begitu mendengar berita itu masuk lewat pintu belakang dalam tanda petiklah maksudnya enggak mau diketahui orang masuk pelan-pelan berbisik kepada rasulullah ya rasulullah saya semua harta saya insyaallah nabi terkejut menatap orang itu dalam-dalam madha tarakta li ahlik apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu kata orang ini Allah wa rasulullah saya tinggalkan Allah dan rasulnya masyaallah di peluk oleh Nabi di bawah tangannya diumumkan kepada para sahabat Abu Bakar Abu Bakar ia ya, aghi Abu Bakar ini sahabat saya fa adahu faqad adani siapa yang mengganggu Abu Bakar menyakiti Abu Bakar dia telah menyakiti saya masyaallah itu Abu Bakar yang tega ada orang memfitnah, menjelek-jelekkan dia, menduduh dia. Masya Allah, orang yang telah berjuang dengan Nabi. Kalau antum baca cerohnya Abu Bakar itu dengan Rasulullah, Masya Allah, saat berhijrah itu, itu orang paling panik. Datang ke depan, datang ke belakang, ke kanan, ke kiri sampai Nabi mengatakan apa yang kamu lakukan. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah saya takut kalau tiba-tiba anak panah datang dari depan, biarkan saya ke depan, biar saya yang menjadi perisai duluan. Saya ke belakang kerana takut tiba-tiba ada tombak dari belakang, biarkan saya yang kena duluan. Ketika mau masuk ke Gua Fur, itu antum kalau baca teliti, jeli, itu tangan Abu Bakar itu dimasukkan duluan ke gua. Kata Nabi Mahath, apa yang kamu lakukan? Kata Abu Bakar, saya khawatir kalau di dalam ada hewan buas, biarkan tangan saya yang kena duluan. Sampai dipastikan lagi, lempar batu ke dalam, dipastikan, masuk duluan ke dalam, itu Abu Bakar. Sampai saat pasukan pun berada di atas gua, kelihatan kakinya yang kalau menengok ke bawah pasti akan ketahuan. Akan ketahuan. Abu Bakar yang paling khawatir. Ya Rasulullah. Kalau mana ke bawah pasti kita kena katanya. Ya, turun ayatnya taubah itu. Sudah. Sudah. Sudah. Inna allaha ma'ana. Allah bersama kita. Itu Abu Bakar. Makanya sangat keterlaluan kalau ada orang datang belakangan. Gak pernah ketemu dengan Abu Bakar. Sampai bisa mengatakan. Anaknya Abu Bakar itu seorang pelacur. Bisa-bisanya Nabi dikerjai oleh anaknya Abu Bakar. Itu luar biasa jahatnya katanya. Itu orang keterlaluan. Dosa besar orang-orang seperti itu. Sampai. Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari itu menulis buku khusus mencela orang tersebut itu. Ada di kitab yang kedua dari 19 kitab. Risalah ahlus Sunnah Wal Jamaah. Buka halaman ke-10 itu sampai halaman ke-12 itu runtut tulisannya. Wa minhum rafidhayyuna. Ada di antara orang-orang pidnah -orang kata Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Aliran Syekh rafidah. Ya subuna Abu Abbaqin dan Umar rabiyallahu anhuma. Yang kerjaannya cuma banyak mencela. Mencela sahabat Nabi terutama Abu Bakar dan Umar masyaallah, o yuballighuna aali ibni abi thalibin wa ahli baiti dan terlalu mengkultuskan Ali dan ahli baitnya. Boleh mencintai Ali silakan, tapi dengan menjelekan sahabat yang lain itu yang keterlaluan. Kemudian di halaman ke-11 disebutkan hadis-hadis Nabi, hadis-hadis Nabi yang memuliakan para sahabat itu. Sampai beliau tegas menyampaikan di situ, kalau ada orang-orang demikian maka jangan duduk-duduk bersama mereka. Jangan difasilitasi mereka. Jangan berjamaah sholat dengan mereka. Jangan nikahi anak-anak mereka. Jangan sholatkan mereka. Jangan sholatkan mereka. Sampai mereka taubat kepada Allah dari dosa-dosanya itu. Itu Masya Allah. Bertakwalah antum kalau mendapat orang-orang seperti ini segera jauhi. Itu orang-orang yang sangat besar dosanya. Baik.